Я вже казав, що в мене було своє життя. Присягаюся, я ніколи не сприймав її як жінку. Але ж вона справді досить гарна жінка, задумливо промовив лікар. Навіть зараз, уявляю, уявляю, яка вона була в двадцять, з усмішкою продовжив його думку пан Вітольд. Так, саме тоді я пельніший придивився до неї. Прискіпливим чоловічим поглядом, від якого, відверто кажучи, втомить мені самому стало незручно, я розглядав її струнку, витончену, я б сказав, видовжену, як на полотнах Модільяні, постать. Великі, якогось неприродно-блакитного кольору очі, чіткі вилиці, шкіра на обличчі була такою світлою немов підсвіченою зсередини. Я нарешті побачив, який в неї гарний стан, струнки і пружні ноги, тендітні руки з тонкими зап'ястями. Додайте сюди довге пшеничне волосся і палаючі щоки. Портрет вийде бездоганним. Ось така жінка стояла переді мною і казала, що кохає мене. І знаєте, що я відчув тієї миті? Я відчув злотіху. Зрозумів, що мої позиції щодо неї збережені, що я був їй, лишаюся для неї непересічним авторитетом, який навіть зміцнів. Лікар сплеснув руками, підвівся, пройшовся кабінетом з кутка в куток, знову сів наупроти відвідувача, весь час здивовано хитаючи головою. Скидалося, що у нього просто немає слів, щоб висловити подив, розпочобурення і ще купу різних почуттів, котрі опанували його. «І це все?» – нарешті видихнув він. Пан Вітольд неупевнено хитнув головою. «А як могло бути інакше?» запитав він. Історія набувала банального, навіть ульгарного вигляду. А я ніколи не був банальним. Виявлялося, що я, як останній покидьок, виховав її для себе. Це неможливо. Це підступ, на який я не здатен. Вона ніби зрадила мене своїм чинком, як вона могла, що вона собі вигадала. Я так і сказав їй. Пригадую, вона заплакала. Уперше я бачив її сльози, Адже вона була досить стриманою дівчинкою, життя навчили її не плакати, не виказувати своїх емоцій. Власне, цим вона мені і подобалась раніше. Я скривився, терпіти не міг, коли жінки починали плакати при мені. Особливо у тому випадку, коли причиною їхніх сліз був я сам. Отже, я була для тебе лише грушою, котру гамстерять боксери, аби не втратити форму, нарешті запитала вона. Приблизно так, безжально відказав я. Вона хитнулась ніби від удару, потім минуло ще кілька жахливих розтягнутих у часі хвилин. Нарешті вона промовила. — Я більше не прийду. — Це ж чому? — намагаючись взяти себе в руки, сказав я. — Ми завжди були і лишаємося друзями. Вона подивилась майже презирливо і попрямувала до виходу. — Прощавай, добра фея. Почув я вже із порога. Ти виконав свою справу навідмінно. Потім двері стуком зачинилися. Я став багато мандрувати. Навіть років п'ять працював за кордоном. Вона дотрималась своєї обіцянки, ми більше не бачилися. Чудово знаючи мій розклад, вона змінила свій, і ми не зіштовхувалися навіть у ліфті. Повернувшись, я купив квартиру в центрі міста, Знав також, що вона виїхала від батьків і жила невідомо де. Безперечно, за ці роки я часто згадував її і нашу останню розмову. Пишався собою, тим що зміг утриматися. Хоча часом, коли подорожував, чи вирішував щось важливе для себе, шкодував, що її немає поруч, що мені нема з ким порадитись. Дедалі частіше на мене накочувалося спустошення, відчуття ворожнечі, але я не пов'язував це з нашою розлукою. Звісно, мені було цікаво, ким вона стала, як живе і де працює. Я був певен, що така яскрава особистість має обов'язково випливти на поверхню. Але де? І я не помилився. Одного разу, увімкнувши телевізор, побачив її на екрані. Упізнав не відразу. І не відразу уторопив, про що йдеться. Просто не міг повірити. Це було її коротке інтерв'ю на... Канському фестивалі. Вона стояла перед камерою у лискучій вузесенькій сукні, на тонких бретельках, і про щось жваво говорила, звичайно ж англійською, адже це був інформаційний канал BBC